La miezul nopții va cădea o stea." Pista 3 Transmisionistul s-a oprit din lucru, privind de în urma ei cu ochii adumreți. În clipa următoare se auzi pe sus un fâlfâit ca de aripi uriașe și, curând după aceea, undeva departe, răbufne o bubuitură neprașnică de parcă s-ar fi prăbușit dintr-o dată un munte întreg. A început." anunță capitanul Zmeu, care instinctiv se ridică în picioare. În clipa următoare, rușinat parcă se așeză din nou, regăsindu-și calmul. Cifratorii care de asemenea săriseră în picioare, se buluciră la fereastră, cu toate că pornirea aceasta nu avea niciun rost, întrucât nu aveau nimic de văzut. Întreaga artilerie se dezlănțui cu furie. Auzau proiectilele trecând pe sus, fâlfâind ca un stol de păsări apocaliptice, s suind în octavă ca un ecou într-o grotă uriașă, pentru că apoi să se spargă cu zgomot asorzitor, hurducând pământul. Alo! Alo, Trotuș! Aici Moldova! Alo, Trotuș!" Se auzea din când în când, din o dea alăturată, vocea telefonistului de serviciu. Capitanul meu asculta canonada cu ochii pe cadranul ceasului, uitând să mai tragă din țigara pe care abia o aprinsese. Trag tunarii noștri! Nu se joacă! observa cu bucurie unul din cifratori, caporalul Tomescu II. Ei, hey, dacă toate atacurile ar fi precedate de asemenea pregătiri de artilerie, vorbi un alt cifrator. Sergentul Tere, bărbăla cu Alexandru. Pe vremea când eram în linia întâi, Ascultă, bătrânule, îl întrerupse cel de-al treilea cifrator, frântașul terei, Martare Ion. Nu începe acum vreuna din poveștile tale de pe front. Numai de-asta nu ne arde nouă. Lasă pe de seară la cantonament. Dacă de seară nu vom fi cumva în deplasare. Căci cu asemenea pregătire de artilerie, sigur că pifanii noștri îi scot pe hitlăriște din bârlogul lor. Hă, oh, mă, nu ai frică. Nici mie nu mi acum de povestit. Lui Borlacu, care înainte de a ajunge cifrator, fusese luptător în prima linie, îi era imposibil să uite clipele petrecute acolo. Prezentul îi amintea mereu întâmplări pe care le trăise, pe vremea când în fiecare zi se lua la trântă cu moarte și mereu o simțea nevoie să povestească celorlalți cifratori. Aceștia, tocmai pentru că nu trecuseră pe acolo pe unde trecuse el, îl ascultau cu interes, deși câte unul mai sceptic nu ezita să-l ironizeze, suspectându-l că, în focul povestirii, de multe ori brodează pe canavaua închipuirii. Capitanul Zmeu, parcă pentru a pune capăt discuției dintre ei, anunță. Zece minute Într-adevăr, asta zic și eu, pregătire de artilerie. Se entuziasmă mardare. În clipa următoare, însă, tot atât de pe neașteptate cum se dezlănțuise, canonada amuții. Câteva clipe se auzi doar ecoul vâind în departare, ca un tunet călător spre alte meleaguri pe pardosala de cleștar a cerului. Acum pornește infanteria, murmură burlacul cu voce gravă și tremurată de onestă pânită emoții. Doamne ajută! Dar burlacul se înșela. În clipa următoare se dezlănțui o nouă canonadă, ale cărei explozii erau cu adevărat formidabili. Tunetea surzitoare și în rafală păreau că despică și prăbușesc cupole uriașe de aramă. Se părea că se prăbușesc dintr-o dată, în huiet de cataclism cosmic, toți munții pământului. Parcă văzduhul, nebunite de groază, căpătând glas, pornise să urle besmetic și mai asurzitor decât orcanul pe o mare dezlănțuită. Se părea că pământul este gata să se despice de atâta hurducare și să deschide prăpărstii până în adâncul măruntailor lui. — Catiușele! — exclamă burlacul, scuipând chiștocul de țigară, care începuse să se pârlească mustață. Și, de emoție și bucurie, început să-și frece mâinile. Deoarece catiușile trăgeau chiar din marginea satului, casa în care s-aflau să zguduia pradă parcă unui cutremur. Grințele trosneau, din Bagdadie se desprindeau bucăți mari de tencuială, iar colbul stârnite de deremături plutea în încăpere ca un abur alb și înnecăcios. Așa, Vania! ardei la mir, făi i ah, porcilor!" Ucigașilor, să vedem pe unde mai scoate scămașa. Tot nașu și are nașul. Și Vania e nașul vostru, mă pătrate. Grijania și crucea mamei voastre încărligată. Pentru burlacul, toți soldații sovietici se numeau Vania. Și aceasta nu fiindcă ar fi fost singurul numerusesc pe care îl cunoștea. Dar de numele acesta îl lega o întâmplare de care el era foarte mândru. Se petrecuse pe când fusese luptător în prima linie și comandase o grupă de pușcași. Batalionul lor primise ordin să cucerească un sat, puternic apărat de către hitleriști. Au încercat de mai multe ori, dar fără rezultat. Spre prânz au atacat și sovieticii. Luptau acum cot la cot, români și ruși. Din grupa lui care se infiltrase foarte aproape de poziția hitleristă, nu mai rămăseseră decât doi. El și pușcașul mitralior. Făcuse rost de încă o pușcă mitralieră și emelițau cu amândouă linia Hitleriștilor. Pe semne că focul lor îi stânjenea mult pe hitleriști, pentru că aceștia se hotărără să-i lichideze prin învaluire. Ei n-au prins de veste decât atunci când s-au trezit cu hitleriștii la câțiva pași. Unul dintre ei, un pistolar, îl scoase din luptă pe tovarășul său, mitraliorul. Burlacul tras o și hitleristul căzu, dar mai să răviși și nevătămați încă alți trei. Din stânga însă îl luă la ochi un alt hitlerist. Ăsta are să mă curățe," își spusese, dându-și seama că nu-i mai rămâna timp să întoarcă pușca mitralieră. A auzit din spate o rafală scurtă și hitleristul ați să prăbuși. În clipa următoare, un soldat sovietic a cărui rafală îl pe hitleristul, care îl luase la oic sări lângă el în groapă. Acum nu mai aveau de înfruntat decât trei dușmani. Amândoi le făcură repede de petrecanii, dar ultimul hitlerist mai apucă să arunce grenada. Schijele le îi pe amândoi. Peste o oră, lupta se dădea la cealaltă lițiere a satului. Ei, răniți, după ce își pansară reciprocă rănile, porniră să caute un post de primajutor. Și fiindcă amândoi fusese răniți la picioare și nu puteau merge, s-au purtat unul pe altul, târându-se până la postul de primajutor. Soldatul acela sovietic se numea Vanie. Și de atunci, pentru burlacul, toți soldații sovietici se numeau Vanie. Explozile în lanț nu durară mai mult de câteva minute. Când băbuiturile contenire, capitanul Smeo rosti cu voce gravă. Ei, acum pornesc ai noștri." Vărâ asul în buzunar și deschise fereastră. Depărtările continuau să huiască mânioase și amenințătoare. Câteva pocnituri de armă se făcura auzite, iuți și anemice, dar după zgomotul asurzitor de adineauri, focurile de armă păreau mai curând niște trosnituri ridicole de pușcoace. Imediat însă, prins să melite armele automate. Artileria hitleristă, care până atunci tăcuse, porni să grohăie și să tușească, hotărâtă să oprească prin foc de baraj, înaintarea unităților de infanterie române. Dacă numai cu atât vă puteți lăuda, vă venim noi de hax scumpilor, ironize burlacul, frecându-și mâinile cu satisfacții. În clipa aceea, un furier, cărăpându-și strigă, Domnule capitan, vă cheamă domnul general. Bine, vin dat. Din prac, capitanul smeu s-a adresat vesel celor trei cifratori. Cred că în curând vom avea și noi de lucru. Intrând în odaia ocupată de statul major, capitanul smeu îl găsi pe general a plecat asupra unei hărți. Unde li frate? întreba acesta cu bunăvoință. Așteptam împreună cu oamenii mei ordinele dumneavoastră, domnule general. Pregătește-te. Va trebui să transmiți ceva la pajura. Sunt pregătit, domnule general. Dacă mi este îngăduit să vă întreb, v-aș ruga să-mi spuneți cum se prezintă situația. Atacul progresează? Peste așteptări, zmeule. Hitleriștii nu au depus decât o rezistență slabă. Și acum se retrag. Faptul că se retrag mă face să cred că în ultima clipă și-au dat seama ce li se pregătește în flancul drept. Numai că au aflat prea târziu și dacă vor să-și salveze de încercuire cât mai multe trupe, vor trebui să abandoneze orice rezistență în sectorul nostru. De altfel au început și sovieticii. Ia ascultați! Departe, în direcția sud-vest, părea că se dăzlănțe o furtună din acela de vară, când cerul e brăzdat de mii de fulgere și căntunetele cu tremură neîntrerupt tăriile înalte. Ce mai pregătire de artilerie?" exclama admirativ capitanul Măgureanu, șeful biroului trei operații. Exagerată!" replică locotenent colonelul Barbat, dar atât de încet încât nu fu auzit decât de capitanul Smeu. Generalul Popincariu, care între timp măsura să o de la un capăt la altul, s-a adresat șefului de stat major. Cred, bărbat, că maximum într-o oră vom fi în situația de a ne putea deplasa." În clipa aceea, telefonul zbărnei. Telefonistul ridică receptorul. Alo?" Da, Moldova." Cine-i? Trotușul?" Să trăiți, domn colonel. Vreți să vorbiți cu domn general?" O clipă, vă rog. Domn general, domn colonel de la Trotus. Generalul lua receptorul din mâna telefonistului de serviciu. Cei panaitescule, s-a întâmplat ceva? Totul merge bine. Perfect. Să nu pierdeți contactul. Cum? Nu mă surprinde. E în obiceiul lor să scoată castanele din foc cu mâna altora. Cere sprijinul artileriei, Așa, așa. Noroc, colonele. Trecând receptorul telefonistului, se adresă celor prezenți. Panaitescu raportează că hitleriște pur și simplu fug. Retragerea lor cam seamănă adărută. Lasă în urmă tot ceea ce îi încurcă. Șoselele și drumurile sunt tixite cu trenuri de luptă, bucătării de campanie, furgoane. Fug așa de repede încât la un moment dat am pierdut chiar contactul cu arieri lor. Abia de un sfert de oră compania sublocotenentului Predescu a fost din nou primită cu foc puternic. De data asta au în față trupe hortiste. Desigur, nemții l-au vrut în foc ca să le susțină lor retragere. De altfel, Panaitescu este convins că nu poate fi vorba de o rezistență serioasă. El spere ca în cel multă oră să atingă obiectivul care i-a fost fixat pentru ziua de astăzi. Stăm bine, nu-i așa? Șeful de stat major murmură fără entuziasm, parcă mai mult pentru sine. Evident. Mă așteptam să meargă mai greu. Domnilor, continuă generalul, peste jumătate de oră plecăm și noi. Dumneata Barbat întocmește raportul pentru pajura și anunță pe maiorul Bratul Oveanu că peste o oră eșalunul doi să înceapă și el deplasare. După ce dedu aceste ordine, chemă la telefon pe comandantul celui de-al doilea regiment de infanterie, Putnă. Și în sectorul acestui regiment, hitleriștii se retrăgeau în derută, abandonând tot ceea ce îi încurca. O jumătate de oră mai târziu, generalul Popincariu, însoțit de statul său major, se deplasa spre vest, urmând îndeaproape infanteria, a cărei înaintare, deși încetinite, continua să progreseze. Camioanele în care fusese încărcat întreg calabalăcul birourilor și serviciilor postului de comandă al divizii, așteptau încă din zori înșurate pe șosea ordinul de deplasare. Cei mai mulți dintre furierii, secretarii, ordonanțele și plantoanele comandamentului se risipiseră prin casele de prejur în căutarea de provizii suplimentare pentru drum. Alții, mai puțin pretențioși, mulțumindu-se cu ceea ce primiseră ca hrană rece, căutau să recupereze orele de somn pierdute, cu un în lăza arhivelor, a mașinilor de scris și a celorlalte obiecte care constituiau zestra fiecărui birou sau servici. Din categoria acestora, din urmă, făceau parte și cei doi cifratori rămași la eșalonul 2, sărgentul T.R. Barbu Vasile și fruntașul T.R. Pelinoiu Vlad. Aceștia, după ce terminaseră de cărat în duba care le stătea la dispoziție, lada de fier cu codurile de cifrare, arhiva și bagajele personale, își improvizaseră în interiorul dubei, din ranițe și pături, un fel de paturi aproape confortabile. Se culcara apoi și nu se treziră decât dimineața, când soarele răsărise de mult. Obișnuieți cu canonadele de artilerie, somnul nu le fusese deloc tulburat de formidabila pregătire de artilerie care precedase atacul. Și fără îndoială că ar fi continuat să doarmă încă cine știe cât dacă șoferul nu ar fi avut proastă inspirație să pornească motorul, cu intenția de altfel lăudabilă de a-l verifica. Primul care se trezi fu barbo. Ce l-a găsit pe dobitocul ăsta?" se întrebă el mânios. Cum va plecăm?" Smulgându-se cu greu din așternutul improvizat, căborâ să se informeze. Aflând că deocamdată nu era vorba de plecare, se grăbi să-și reia culcușul, cu gândul să-și continue somnul întrerupt înainte de vreme. Dar dându-și seama că este foame, întinse mâna după sacul de merinde. Scoasă din el pâine, slănină și ceapă și început să înfulece cu poftă. Mirosul de ceapă a avut darul să alunge imediat somnului lui Pelinoiu. Se trezi, se întinse, căscă gomotos, apoi apelă și el la conținutul sacului său de merinde. Dintre toți cifratorii, Pelinoiu era cel mai tânăr. Mic de satură, slab și sprinten, era răsfățat de toți cifratorii, care din aceste motive îi deduse rapoare de mânsu. Era o fire veselă și tocmai această trăsătură îl făcea simpatic tuturora. La prima impresie, pe Pelinoiu părea un om flecar și superficial. Abia după ce îl cunoșteai mai bine, îți dădeai seama că, în realitate, ai de-a face cu un om inteligent care caută înțelesuri dincolo de aparențe și care, atunci când discută, nota personală nu-i lipsește. Originar dintr-un sat de pe Bărăgan, tatălui Pălinoi fusese argat la mășia unui fost ministru și murise în primul război mondial. Din cei patru frați, numai el, ca orfan de război, căpăta sau o bursă, datorită căreia izbătise să termine liceul și să-și dea bacaloreatul. Războiul fascist antisovietic l-a găsit student în anul al doilea la agronomie. A fost mobilizat și trimis pe front. Au fost trimis pe front și ceilalți trei ai săi. La câteva luni de la izbucnirea războiului, toți trei căzură în luptele de la Odessa. Martea năprasnică a fraților săi grăbi procesul proprii sale clarificări. La această clarificare contribuie în cea mai mare parte faptul că a putut lua cunoștință de realitățile din Uniunea Sovietică, în primul rând ca specialist. Pe viitorul inginer agronom l-au entuziasmat colhozurile și sofhozurile și, ca să se poată documenta, s-a pus să învețe limba rusă pe un manual găsit la Tiraspol, într-o școală unde se instalasă o parte din postul de comandă al diviziei. Rezultatul acestei documentări se concretiză în următoarea reflexie împărțășită lui Burlacu. Mai, bătrânule, ce mai colhozul și sauhozul s-ar putea face și din moșile boierilor noștri. Pelinoiu rupse primul tăcere. Hai să ne înțelegem barbele. Cine dintre noi stă lângă șofer și cine aici în dubă. Mă rog, și de ce este neapărat nevoie să stea cineva în dubă? E trebuie nevoie, n-ar prea fi. Mă gândeam însă că, decât să ne la alții ca să fim primiți în vreun camion, mai bine se sacrifică unul din noi doi și acceptă să se coacă în dubă asta fărisit. Ști că de fiecare dată când ne deplasăm, trebuie să intervine capitanul ca să ne se facă loc în unul din camioane. În orice caz, în ceea ce mă privește, nici nu mă gândesc să rămân în dubă. Eu stau lângă șofer. Pe tine te privește. Fă cum crezi. Că nu vrei să stai în dubă, înțeleg? dar mi-e mai greu să pricep de ce consider că locul de lângă șofer se se cuvine neapărat ție. Replică Perinoiu, nu fără oare oarecare ironie. Nu spun deloc, dragă băieță, că mi se cuvine. Sunt convins însă că tu nu te vei opune să-mi ținând seama pe de-o parte de faptul că sunt mai bătrân decât tine, iar pe de alta că... Tu vei fi înțelegător, ca de obicei, și nu vei lăsa un om ursus ca mine, în a unor oameni care, cunoscându-mă mai puțin decât tine, ar putea interpreta greșit lipsa mea de comunicativitate. Răspunsul fu însoțit de o umbră de zâmbet. Atât răspunsul, cât și zâmbetul, avură darul să le îmbuneze pe pe noi. Mai barbule, dacă tu ți-ai impune să răstești măcar 20 de fraze pe zi, ai fi o bomboană de băiat. Așa. Eu, măi, băiete, și aș putea răspunde că există mulți oameni care, dacă și-ar impune să răstească pe zi 20 de fraze mai puțin, ar fi niște indivizi tare agreabile. Adică subsemnatul? Nu m-am referit în mod special la tine. Mălțam frumos. Eh, în orice caz, e o consolare pentru mine. Și pentru ca nu cumva să mă învinuiești de ingratitudine, Îți cedezi locul de lângă șofer. Până la urmă, îmi găsesc eu unul în vreun camion. Mă întreb de ce încă nu plecăm. Te grăbești? În definitiv, ori aici, ori câțiva kilometri mai încolo, nu e același lucru. Nu despre asta e vorba. Sunt îngrijorat. Nu cumva bestile astea de hitlăriști au stabilit atacul. Tu ce crezi? Să încerc să spun. E absolut indiferent. Cum poți vorbi așa? Dacă nu te-aș cunoaște, ai merita să-ți una peste mutră, să-ți trebuiască apoi o oră până să te poți scula de jos. Auzi, îi este indiferent. Barbu a avut un râs fals, apoi împăciitor. Stai mă, că n-am înțeles ceea ce ai crezut tu. Ce atunci? E totuși simplu. Nu sunt atât de naiv să cred că noi vom hotărâți soarta războiului. Asta pe de parte. Pe de-alta, crezi tu că nemții vor capitula mai înainte ca rușii să ajungă la Berlin? Ascultă-mă pe mine. Până când rușii nu vor ajunge acolo, războiul nu se va termina. Or, drumul spre Berlin nu se află în niciun caz pe direcția de atac a diviziei noastre. Dacă nu ești convins, uită-te pe o hartă. Dar contribuim și noi cu ceva ca bandiții ăștia de Hitleriști să fie mai repede bătuți. Măi, te-am terminat odată cu ei. Nu-ți mai face iluzii, băiet. După toate probabilitățile, Crăciunul îl vom petrece în munții Tatră. Cu puțin efort de imaginație, vei putea să te crezi în vacanță prelungită pe buceci. Pelinoiu ofte, apoi cu alt ton. Mult aș mai vrea să fiu acum în țară. Nu cred să fie chiar atât de plăcut. Replică Barbu cu gura plină. Plăcut. Ce prost e. Desigur că nu e plăcut. E și acolo război. Bineînțeles, un alt fel de război. Știu știu. Război pe viață și pe moarte între forțele democratice și neagra reacțiune, cum ar spune Tomescu. După cum observ, atâtea mi am capul cu politica lui, încât am învățat poezia pe din afară. Văd că tu te-ai molipsit de la el rău de tot. Nu că m-am molipsit. Dar spre deosebire de tine, eu citesc presa. Care presă? Scânteia? La ea te-ai referit. fără îndoală că nu la universul. Ei și? Ce, eu nu citesc scânteia? atunci se vede treaba că eu o citesc altfel decât tine. Adică, nu precep. Vreau să spun că eu o citesc fără să pun la îndoială buna credință a acelora anumele cărora vorbește ziarul. Barbu afectă indignarea. Pardon, nu-ți dau voie să mă jignești. Ai face mai bine dacă ți-ai dai silința să înțelegi care este deosebirea dintre noi doi. Care? Eu, mânsule, în materie de politică sunt un sceptic. Dacă vrei, un mare sceptic. De aceea, atitudinea mea prezentă se numește expectativă." În clipa aceea, capitanul Medre, comandantul cartierului trupei, dădu ordinul de plecare. Ordinul fu transmis din om în om de-a lungul întregii coloane. Îmbarcarea! Plecăm îndată! Repede!" Mătoarele începură să duduie și oamenii, risipiți care încotro, începură să alerge și să se cațere în camioane. În sfârșit, când toată lumea fu îmbarcată, convoiul porni. Primii 10 kilometri fost răbătuți cu o viteză normală. După aceea, înaintarea coloanei fu încetinită. Șoseaua era congestionată de căruțe încărcate cu cu unităților sau comuniții. Când trecură de vechea linie a frontului, înaintarea deveni și mai nevoioasă. Hitleriștii, în retragerea lor precipitată, lăsaseră în urmă tot ceea ce le stânjenea fugă, până și căruțele fuseseră abandonate, iar caii împușcați în cap. Spectacolul care li se oferea era înspemântător. Pe o distanță de multe sute de metri, de-a dreapta și de-a stânga șoselei, nu vedeai decât cai împușcați. Cai din aceea mari de tracțiune, cu grumazul puternic, ca de taur, cu părul mare și pufos, ca lână. Zeci și zeci de cai, toți împușcați în cap. De la începutul războiului, nu odată li se întâmpla să se vadă oameni împușcați, cherciți în poziții grotești, așa cum îi găsise moartea în clipa când îi încremenise pentru totdeauna. Dar atâtea cadavre de cai acum vedeau pentru prima dată. Oamenii priveau, unii clătineau din cap, a compătimire. Alții scuipau cu scârbă, înjurând crunt pe Hitleriști. Dumnezei, mamilor de ucigași, ăștia sunt mai răi decât fiarurile. Ce vină obietele animale? Îi unul dintre soldați, ordonanța șefului de stat major. La care un popotar, țărând de prin părțile ozanei, replică. Făghei acum, dar până la urmă, când în urma avea unde, tot vor fi nevoiți să se dea bătuți. Și atunci au să trebuiască să dea socoteală pentru toate nelegirile lor, blestemații. Ordonanța clătine din cap a neîncredere. Ei, dacă ar fi să dea socoteală pentru cât au ucis, au jefuit și au prefăcut în scrum, până și copiii copiilor lor ar mai rămâne încă datori față de lume. Băi, dacă aș avea doi caidește, mi-ar pune Dumnezeu mâna în cap. Am mai avut și eu două gloabe. Ca să le pot cumpăra, numai eu știu cât de greu mi-a fost până am încropit banii. Dar a venit războiul și mi-a scris premarele pentru rechiziție. Eu am dat ce era să fac. Cine știe dacă nu s-ar fi prăpădit? Dar las pe mine. Dacă e așa cum spune Domn apărat Tomescu de la cifru, că în țară s-a cam întors roată, am să mă răfuiesc eu cu câinele de premar, că eu atâta bun avem, vitișoarele ale. Și mi le-a luat. Dar el n-a dat nimic, nici popa, nici bogătanii. Lasă, mi-l judec eu. Numai să sfârșim mai repede cu și să scap cu viață. Duba serviciului cifru era încolonată cam pe la jumătatea convoiului. Barbă care ocupa locul de lângă șofer, se gemuise într-un colț prefăcându-se că doarme, hotărât să evite orice discuții cu acesta. Șoferul cu Pantelimon era apreciat ca unul dintre cei mai buni șoferi ai comandamentului. Era o fire veselă și cu mâncărici la limbă. Tocmai pentru că îi cunoștea metehna, Barba evita să-i vorbească. Știa că ar fi fost suficient să-i adreseze un singur cuvânt ca șoferul să nu se mai oprească și să trâncă nevrute și nevrute. Și dacă în alte împrejurări flecărearea lui Pantelimon îl amuzase, acum simțea nevoia să rămână singur cu gândurile lui. Barbu era îngrijorat. Trecuseră mai multe zile de când a discuția cu capitanul meu și acesta părea a fi uitat că este dator cu un răspuns. De asemenea, avea impresia că deși se comporta la fel ca mai înainte, totuși manifesta față de el o anumită rezervă. Înapoi a cuvintelor, în a atitudinii, la fel de binevoitoare, simțea o oarecare răceală care îl enerva și le îngrijora în aceeași măsură. Oare să fi ghicit adevăratul motiv pentru care țin să plec în linia întâi? O asemenea presupunere îi se păru absurd, mai mult pentru o clipă chiar îl înveseli. Ca să poată ghecea adevărul, căpitanul meu ar fi trebuit să fie un adevărat vrăjitor care știe să citească gândurile cele mai ascunse ale oamenilor. În definitiv, își spuse el, chiar dacă nu mă înșel și manifest într-adevăr răceală față de mine, e absurd să-mi facă griji. Îl studiez de atâtea luni și am tot dreptul să afirm că îl cunosc bine. Prost, nu e deloc, trebuie să recunosc. E însă pătrus de importanța îndatoririlor sale mai mult chiar decât se cuvine. Sunt convins că lui Smeu, care este încredințat că a conduce serviciul cifru echivalează cu a comanda un regiment, nu i-a convenit deloc să audă tocmai de la mine că numai aceia care luptă în prima linie și care înfruntă de 10 de ori pe zi marte pot avea pretenția că știu ce înseamnă cu adevărat războiul. Deși nu face impresia unui om ranchionos, probabil că nu dă curs ceririi mele dintr-un... Sentiment de meschină răzbunare. Șoferul Pante Limon început să cânte. Cântecul îi încălce gândurile. Barbă pricepă manevra și, cu toate că era furios pe șofer, să-i să rămână cu ochii închiși. În cele din urmă, șoferul văzând că nici cântecul pe care îl urla atât de tare încât ar fi putut trezi și morți din groapă, și nici claxonările inutile și repetate nu îi zbătesc să-l trezească din somn pe cel presupus adormit, îi țipă la ureche. Dormi, Acum nu mai dorm că m-ai trezit. Dă-mi pace când mi-e tare somn. Dă-l dracului de somn, că la noapte ce-ai să faci? Ea privește mai bine în jur. Uite cum și-au căsăpit ca-i hingherii ăștia de hitleriști. Și fiindcă văzut că Barbara rămâne mai departe cu ochii închiși, continuă cu ton de reproș. Păi de, dumneavoastră care nu faceți altceva decât să scărțiți pe hârtie, ce vă pasă? Noi însă, șoferii, crezi că mie nu mi-ar plăcea să pun capul aici pe bolan și să-i trag un puișor de sân? Sigur că da, dar pot. Eu, săracul de mine, trebuie să cască cu ochii bine să nu dau cu dumneata în vreun șanț. Și încă dacă aș avea cu cine schimba o vorbă do să mai treacă de urât. Nu, poftim, iar n am oprit." Cu cât se apropiau de linia frontului, cu atât opririle erau mai dese și de mai lungă durată. Hitleriștii care continuau retragerea își ghebau, ori de câte ori le permitea terenul, mici puncte de rezistență cu scopul de a-i întârzia. După lichidarea acestora, urmărirea era reluată. Și cum începea frontul să se miște, porneau și coloanele de camioane și căruțe în șir nesfârșit pe distanțe de zeci de kilometri. Rururile se auzeau bubuini furioase și răgușite. Din când în când, câte o pală de vânt aducea de departe, să audă și cei care erau transportați de camioanele postului de comandă al diviziei păcăritul armelor automate. Și iată că, în timp ce convoiul de camioane înaintea pe șosea cu o viteză aproape normală, motorul dubei în care se afla Barbu încetă să mai funcționeze. Șoferul Pantelimon coborâ din cabină și ridicând capota se puse să caute pană. Ce are mai pantelimane?" întrebă șoferul de pe alt camion, fără să oprească, mulțumindu-se doar să scoată capul prin fereastra cabinei. Cred că mi-a făcut figura vreo I-am spus-o lui domn Locotenent Popazu că dacă nu ne dă noi, în câteva zile toate mașinile rămân în pană. Dar șoferul care întrebase nu mai apucă să aude reproșul la adresa locotenentului Popazu, comandantul companiei auto, deoarece de mult era departe. Barbu, văzând că șoferul Pantelimon întârzi, coboară și el. Început să se plimbe de colo-colo, să se mai dezmorțească. În timp ce se plimba, șoferul meșterea mereu la motor, înjurând complet. Ce are frate pantelimone? Întrebă ceva mai târziu, când început să-și piardă răbdare. Pe Pantelimon, întrebarea-l înfurie. furie. Răspunse răstit. Poftim de vezi dumneata ce are." Și, scuipând printre dinți se strecură sub botul mașinii. Coloanele de căruțe continuau să se scurgă. Turnurile se auzau bubuind din ce în ce mai departe. După o oră de încercare, Pantelimon tot nu izbătise să pună motorul în stare de funcționare. Așa ceva nu i se mai întâmplase de când era el șofer. Negru de supărare, înjurând, bădogânind, se încăpățâna să demonteze și să monteze diverse piese, nădăjduind că până la urmă, măcar din întâmplare, va izbăti să descopere defectul. Dar trecu încă o oră, tot fără rezultat. Între timp, șirul nesfârșit de coloane se scursese și pe șosea nu se mai zărea un singur vehicul. Canonada încetase. O liniște tot cuprinzătoare stăpânea câmpurile miriștite. Soarele cobora grăbit spre asfântit și cele din tii umbra ale serii pornirea să se tărească ca niște reptile. Barbu care stătuse pe scara mașinii, fumând țigara după țigară, veni lângă Pantelimon. Acesta abia ieșit de sub mașină, murdar și transpirat, sta zemat de una din arip și la rândul său fuma. Întrebă cu blândețe. Ce ne facem, frate, de Nu-i chip să-i de hac." Să mă bată Dumnezeu, domnule, dacă mi s-a mai întâmplat vreodată așa ceva. Și doar nu sunt de ieri la de altele în meserie. Ce dracu' fi având. Bujiile sunt bune, curent are. Mă rog, totul pare în ordine. Să mord ca necaz nou alta. v să zic că nu e nicio nădejde să-l pornești. Nu. Cel puțin dacă ar trece vreun camion să ne remarchezi. Nici n-am prins de veste când s-au scurs coloanele. Măcar atâta să fi făcut și dumneata, domnulev. Dacă mi-a trăgea atenția din timp, mă lăsam pe gubaș. Nu-mi place deloc să noptăm aici, numai noi doi. Și de ce mă rog? Parcă ți ție mai la îndemână într-un sat plin de trupe decât singur în plin câmp. E drept, aici nu e ca în Rusia. Când nici nu te așteptai, te trezeai înconjurat de partizani. Dar mai știi ce se poate întâmpla? Ferească Dumnezeu de ceasul rău, domnele. Nu s-ar putea spune frate pantelimane că ești un om curajos." Și spunând acestea, Barbu privi drept înainte spre pădurea care se zărea nu prea departe, pe deasupra căreia umbrele însărării începuseră să joace ca elele. Apoi privi panglica de șosea șerpăitoare. Și, în fine, pe furie, arma care rămăsese în cabina șoferului. Surprinzând-i privirea, Pantelimon Hâncu se înfricoșe. Privirea lui Barbu era răutăcioasă și sălbatică. Alungă însă imediat teamă. În definitiv, îl cunoștea doar de atâta vreme pe sergentul acesta și nu odată făcuseră ei drumul împreună. Era cei drept ca amorsus, îi cam plăcea să-și bată joc de oameni, dar încolo om de treabă. De stat nu cred să stăm toată noaptea. Vorbi tare, dar mai mult pentru sine. S-au ele primele coloane, dar trebuie să ne ajungă altele din urmă, de la etape. E chiar de mirare că întârzi -mi atâta. Apoi crezi dumneata că domnul Cotenin popazu, când și-a dat seama că am rămas în pană, n-a trimis pe care va să ne caute. Așa că nu trebuie să fii îngrijorat. și pică vreun camion să ne remarcheze. dar eu nu sunt deloc frate pantelimane. Și privi din pădurece însă însosind privirea cu aceleași zâmbet răutăces. Da, fără mă Matale, ești un om de coraj, domnulev. Barbul privi magiocoritor fără să răspundă. Abia mai târziu. Vă să zic că te-ai lăsat pe gubaș. M-am lăsat. Am făcut tot ceea ce m-am preceput. Atunci îți propun să mâncăm ceva. mi foame de nu văd înaintea ochilor. Se urcă în cabină, deschise sacul de merinde și început să scotocească în el, pantelim în urmă. Câteva timp mâncare în tăcere cu privirile pierdute departe, pe șoseaua care continua să rămână postie. La un moment dat, Pantelimon, săltându-se să ia bidonul cu apă, lovi arma care stătea agățată de același cui, trântind-o jos între ei. Barba o ridică și după ce o examină câteva clipe, i-o înapoi. Nu prea ți-e curată arma, frate Pantelimon. Dacă ai geniunul să dea odată cu ochii de aia domnul maior Bratulovenu, te trimite imediat în linia întâi. Parcă noi șoferii altceva mai bun avem de făcut. Zi și noapte suntem mereu pe drumuri. Viața mea amărâtă ca a noastră nici că există. Dar de asta domn maior brătălevenul nu ține seama. Cel puțin e încărcată și arătă cu spre arma pe care, între timp, șoferul o agățase din nou în cui. Întrebarea al surprinse tocmai în clipa când limon se pregătea să ducă la gură un dumicat. Simțind odată un od în gât și nu-i mai fă deloc foame, strânse mâncarea în ștergarul care ținea loc de hârtie de împachetat și după ce le înghesuie în sacul de merinde, întinse mâna după armă. Bine că mi-ai adus aminte, nu-i încărcat. Lasă, nu-i nevoie, căută să-l liniștească barbu, apucându-l de braț pentru a-l opri. Că doar nu-i amenință -am o primești? Dar Pantelimon, dându-i mâna la o parte, desprinse arma din cui și o încărcă. Cu ea încărcată am să mă simt mai liniștit. Paza bună păzește primeștierea. Și privirea pe care o aruncă lui Barbu îl făcu pe acesta să trăsar. Cam în același timp, când duba rămânea în pană, cu vreo 5 kilometri mai în urmă, se întâmpla un eveniment de-a dreptul senzațional, care ulterior avea să dea mult de lucru biroului doi. Acolo, șoseaua se bifurca. Un braț al ei o pornea spre nord-vest, direcția de atac a diviziei, celălalt spre sud-vest. La această încrucișare de drumuri, un soldat din compania de poliție dirija circulația. Era o cruce de voinic, cu fața negricioasă, cu ochi sfredelitori și cu mustață de haiduc de prin părțile târnavelor. Se numea Atanasie pe Atanasie, dar toată lumea îl striga tănase pe tănase. Tănase pe tănase, care era în postă de mai multe ore, asistase la scurgerea trupelor, a atelajelor de artilerie, a trenurilor de luptă și regimentare. De câtva timp, mișunarea aceea de oameni, animale și vehicule se potolise. Pe șosea rar mai trecea câte o căruță rămasă de coloană, cine știe din ce motiv. Atunci, în silă, mai mult din obișnuință, ridica fanionul, indicând direcția către care trebuia să apuce. Soldatul tănase pe tănase, care nu fumase de mai multe ori, simțea că îi frânge buza de o țigară. Cât timp trecuseră coloanele, nu îndrăznise să-și aprinde una, de teamă ca nu cumva vreun ofițer sau vreun major să-i tragă o praftură ca și îngăduie să fumeze în post. Acum însă o asemenea primejdie trecuse. Vărând coada fanionului sub centură, în dreptul cartușierelor, scoase tabachera și se puse să-și răsucească o țigară groasă, groasă atât cât îi îngăduia făiță. După ce o aprinse, început să tragă din ea la com scuipându după fiecare fum câte un proiectil de salive, tocmai în șanțul șoselei, cu o îndemânare pe care nu i-o putea egala niciun alt ostaș din companie. Dar nu a apucat să fumeze de câte jumătate din țigară când zării departe pe șosea o căruță cu coviltiri care se apropia în goana cailor. Fiind însă vorba numai de o singură căruță, nu-și fă cu griji, ci continuă să fumeze cu aceeași pofte. Abia când căruța fu foarte aproape, dintr-o excesivă prudență, ascunsă țigara în mânica verstonului ca un licean. Conductorul căruței strunii ca ei la câțiva pași de el. Noroc, frate meu îi se adresă, bătând cu palma crupa calului din dreapta. Noroc, răspunse tănase, făcând un pas înainte. Care-i baiul? Conductorul nu i-a răspuns, ca și când nu ar fi auzit întrebarea. Continua să mângâi și să bată cu palma crupa transpirată a calului, care sfărea și-și mesteca neliniștit zăbală. În schimb, prin spatele căruței coborâ un alt soldat cu automatul pe piept și cu țigara neaprinsă în gură. Tănase, crezând că soldatul acela are nevoie de vâc, îi în întâmpinare cu țigara întinsă. Când nu îi mai despărțau decât doi-trei pași, pistolarul smuci automatul și trase. O rafală scurtă și sergentul se prăbuși pe spate, ciuruit de glanți. Pistolarul îl privi o clipă nepăsător, apoi făcu un semn conductorului să coboare apucându-l unul de cap și altul de picioare, transportarea cadavrului lui până la căruță și îl zvârliră înăuntru ca pe un hoit netrebnic, acoperindul cu paie. După aceea, căruța porni înapoi, în goana mare a cailor. Pistolarul privi câtva timp după căruță, apoi se apropie, fără să se grăbească, de unul din cei doi indicatori așezați de-a dreapta și de-a stânga șoselei. Pe fiecare din ei, o tabliță de lemn dreptunghiulară și negeluită indica punctul cardinal, localitatea cea mai apropiată și distanța în kilometri.